Розділ 46. Кроз'є. Широта невідома, довгота невідома. 4 липня 1848 року. На десятий тиждень походу єдиною річчю, що тримала Френсіса Роуда на моєру Кроз'є на ногах і спонукала його йти вперед, було блакитне полум'я, яке палахкотіло в його грудях. Що більш втомленим і спустошеним, і хворим, і розбитим ставало його тіло, то гарячіше і шаленіше палало це полум'я. І він знав, що це не просто якась метафора на позначення його рішучості, і не оптимізм як такий. Блакитне полум'я в його грудях прагнуло проникнути до його серця, ніби якась чужа сутність, було невідступним, як хвороба, і зосереджувалося в ньому як впевненості, що він зробить усе можливе для того, щоб вижити. Будь-що. Іноді Кроз'є був близький до того, щоб піднести до Бога молитву, аби це блакитне полум'я нарешті полишило його, погасло, і тоді він міг би змиритися з неминучим, лягти долі і натягти на себе замерзле укривало, як дитина ковдру, поринаючи у сон. Сьогодні вони залишилися на стоянці. Вперше за місяць не рушили далі тягнучи сани й човни і розпакували і незграбно встановили великий госпітальний намет, хоча не стали встановлювати великих наметів для їдалень. Матроси називали це нічим не примітне місце біля невеличкої бухти на південному узбережжі землі короля Вільяма госпітальним табором. За останні два тижні вони перетнули здиблений лід величезної затоки, що глибоко врізалася в основу мису, який протягом тих кількох тижнів, коли вони брели вздовж нього на південний захід, здавався безкінечним. Він усе випинався і випинався. Але зараз вони знову прямували на південний схід, уздовж берегової лінії, в основі того мису і далі на схід, у правильному напрямку, якщо вони хотіли дістатися річки Бека. Кроз'є взяв із собою у похід Секстант і Теодоліт, у лейтенанта Літла теж був Секстант, а ще вони про всяк випадок прихопили інструменти покійного Фіцджеймса, Джеймса. Але ні той, ні той офіцер уже кілька тижнів поспіль не брали до рук приладів, щоб визначити положення загону за сонцем чи зірками. Зараз це було неважливо. Якщо земля короля Вільяма була півостровом, як вважали більшість арктичних дослідників, Серед них колишній командир Кроз'є Джеймс Кларк Рос. Тоді ця берегова лінія приведе їх до гирла річки Бека. Якщо ж вона була островом, як припускав лейтенант Гор і підозрював Кроз'є, тоді вони скоро побачать материк на південь від них, перетнуть протоку, яка має бути вузькою, і вийдуть до гирла річки Бека. Хай там як крозє, який не мав іншого вибору, окрім як рухатися вздовж узбережя, тим часом послуговуючись методом зчислення шляху, підрахував, що зараз вони були приблизно за 90 миль від гирла річки Бека. У цьому поході вони долали в середньому тільки трохи більше однієї милі за день. В деякі дні вони проходили по три або чотири милі, нагадуючи Крузія про фантастичну швидкість, з якою вони здійснювали перехід від кораблів до табору терору по крижаній дорозі, яку вони проклали. Але іншими днями, коли під полозям було більше каменю, ніж криги, коли вони переходили вбрід несподівані струмки, а одного разу навіть справжню річку, коли вони вимушені були мордуватися на морській кризі, якщо берег ставав занадто скелястим, коли погода була вітряною, коли більше матросів, ніж зазвичай хворих і знесилених, не могли йти у запрягу і самі опинялися в шлюбці, поки їхні товариші тягнули зайву вагу протягом 16 годин, перетягуючи спочатку чотири вельботи і катер, а потім повертаючись за іншими трьома катерами і двома пінасами. Вони просувалися тільки на кілька сотень ярдів від місця нічного табору. 1 липня після кількох тижнів теплої погоди вдарили люті морози. З південного сходу налетіла завірюха, жбурляючи сніг прямо в обличчя матросів, що тягнули сани. Чоловіки повитягали з тюків, що лежали на санях зимову вдяганку, зі своїх торб та валіз дістали вельські перуки. Сніг додав сотні фунтів до ваги сани та човнів на них. Тяжко хворих моряків, яких везли в цих шлюбках, умостивши на купи припасів, спорядження і згорнуті намети, шукали порятунку під парусиновими чохлами. Чоловіки просувалися вперед крізь безупинну хорделицю, яка шаленіла впродовж трьох днів, налітаючи зі сходу та південного сходу. Вночі гуркотів грім та спалахували блискавки, і нажахані моряки притискалися до парусинової підлоги у своїх наметах. Сьогодні вони зупинилися, тому що похворіло забагато матросів, і Гуцар хотів надати їм допомогу. А Крозія планував вислати кілька загонів уперед на розвідку, а більші мисливські загони відрядити на північ у острова і на південь на морську кригу. Вони вкрай потребували їжі. Гарною новиною і поганою новиною було те, що вони нарешті доїли останні банки консервів Голднера. Коли Стюарт Елмор, який за капітанським наказом продовжував жирувати на консервах, не помер від жахливої недуги, яка прикінчила капітана Фіцджеймса. Хоча два інші матроси, які не повинні були їсти консервованих продуктів, померли в страшенних муках. Усі знову почали харчуватися консервами, доповнюючи свій раціон, який складався із залишків солоної свинини, тріски та сухарів. 28-річний матрос Білл Клоссон помер у безмовному крику і конвульсіях від нестерпного шлункового болю та наступного паралічу. Але доктор Гуцер ніяк не міг втямати, чим саме він міг отруїтися поки один з товаришів покійного, Том МакКонвей, не зізнався, що той вкрав і з'їв банку голднерівських персиків, якими ні з ким не поділився. На дуже короткій поховальній службі тіло Клоссона лежало навіть без парусинового савана під невеличкою купою каменів, бо старий Мюрей, вітрильний майстер, помер від цинги, а зайвої парусини все одно не було, Капітан Крозіє промовляв слова не з Біблії, яку матроси чудово знали, а зі своєї легендарної книги Левіатана. «Життя у людини одне, і воно безталанне, злиденне, мерзосвітне, жорстоке і коротке», читав капітан речитативом. «Але найкоротше воно у тих, хто краде їжу у своїх товаришів». Такий панегірик, якщо це був він, вразив матросів. Попри те, що всі десять шлюпок, які вони вже більше двох місяців волочили і тягнули на санях, мали назви, дані їм звідтоді, коли Ребус і Терор ще борознили моря. Запряжні команди матросів негайно перейменували три катери і два пінаси, які вони завжди тягнули в другу зміну. Після полудня і ввечері, в час, який вони ненавиділи найбільше, бо тоді доводилося знову долати шлях, який вони вже пройшли за довгий ранок, знесилившись до краю. Ці п'ять шлюпок тепер називалися безталанна, злиденна, мерзосвітна, жорстока і коротка. Крозія лише шкірився на це. Це значило, що моряки ще не настільки занепали духом від голоду і безнадії, і їхній англійський моряцький чорний гумор ще не втратив своєї гостроти. Коли почався заколот, першим, хто підняв голос проти капітана, був чоловік, якого Френсіс Крозіє в останню чергу міг уявити своїм супротивником. Була середина дня, більшість моряків пішли з табору на розвідку чи полювання, і капітан намагався заснути бодай на кілька хвилин. Коли це раптом почув повільне човгання багатьох підбитих цвяхами черевиків по снігу під наметом і одразу зрозумів, що трапилась якась халепа, що виходила за межі звичайного переліку щоденних неприємностей. Скрадливість кроків, які розбудили його зі сторожкого сну, стала для нього знаком, що йдеться про заколот Кроз'є надів шинель Він завжди тримав заряджений пістоль у правій кишені шинелі, але останнім часом почав носити ще й менший двозарядний пістоль у лівій кишені На відкритому просторі між наметом Кроз'є і великим госпітальним наметом зібралося близько 25 чоловік Віхола, товсті шарфи й брудні вельські перуки заважали впізнати декого з них з першого погляду, але Крузія не був здивований, побачивши Корнеліуса Гіккі, Магнуса Менсона, Річарда Ейлмора і співдюжини ображених горлодерів у другому ряду. Він був вражений, побачивши людей, що стояли супроти нього в першому ряду на тупу. Більшість офіцерів пішли з мисливськими та розвідувальними загонами, які Крозіє вислав з табору цього ранку. Крозіє занадто пізно зрозумів, що припустився помилки, відрядивши всіх своїх найвірніших офіцерів, виключаючи лейтенанта Літла, свого другого помічника Роберта Томаса, відданого помічника боцмана Тома Джонсона, Гаррі Пеглара та інших, залишивши найслабших моряків тут, у госпітальному таборі. Але попереду натовпу, що зібрався, стояв молодий лейтенант Годжсон. Крозія також був приголомшений, побачивши рувима Мейла, півбакового старшину, та формарсового марсового старшину Заребуса Роберта Сінклера. Мейл і Сінклер завжди були добрими моряками. Крозія ступив уперед так стрімко, що Годжсон відступив на два кроки назад, наштовхнувшись на недоумковатого здоров'я Менсона. «Чого бажають джентльмени -моряки – прохрипів Крозія. Не бажаючи, щоб його голос звучав слабким кваканням, він надав йому такої гучності і владності, на якій тільки спромігся. «Що в біса тут відбувається?» «Нам потрібно поговорити з вами, капітане», – сказав Годжсон. Голос молодого чоловіка тремтів від напруження. «Про що?» – Крозія сягнув правою рукою до кишені. Він побачив, як доктор Гуцер виглянув з госпітального намету і здивовано витріщився на натовп. Крузія нарахував у натовпі 23 моряків, і попри низько натягнуті вельські перуки і шарфи, що прикривали обличчя, тепер розпізнав усіх до єдиного. Він їх запам'ятає. «Про повернення», – відповів Годжсон. Матроси позад нього почали схвально бубоніти, як це завжди буває серед бунтівників. Кроз'є відреагував не одразу. Однією з добрих новин була та, що якби це був активний заколот, якби моряки, включаючи Годжсона, Мейла та Сінклера, заздалегідь змовилися силою взяти командування експедицією у свої руки, Кроз'є досі був би вже мертвим. Вони б почали діяти в темних сутінках опівночі. Другою і останньою гарною новиною була та, що ледве двоє чи троє матросів з натовпу були озброєні рушницями. Решту зброї забрали із собою 66 моряків, які сьогодні вранці вирушили на полювання. Крозія Подумки занотував собі на майбутнє ніколи не дозволяти всім морським піхотинцям покидати табір одночасно. Тозеру та іншим не терпеливилося б пополювати. Капітан був таким втомленим, що не подумав, як слід, дозволивши їм піти. Капітан вдивлявся в обличчя у натовпі. Слабкодухі одразу опускали очі додолу, соромлячись зустрітися з ним поглядом. Сильніші, на кшталт мейлей Сінклера, дивилися на нього з викликом. Гікі втупився у нього такими холодними ворожими очима, які могли б належати одному з білих ведмедів, з якими вони стикалися або й самій тварюці з криги. «Повернення куди?» – гринув Крозія. «До... «До табору терору», – відповів затинаючись Горссон. «Там з... залишилися консервовані продукти, трохи вугілля і плити, а також інші шлюбки». «Не будьте дурнями», – сказав Крозія. «Ми перебуваємо щонайменше за шістдесят п'ять миль від табору терору. Ви дістанетеся туди, якщо взагалі дістанетеся тільки у жовтні, коли має настати справжня зима. Гджсон знітився, але тут обізвався формарсовий старшина Зеребуса. Ми хай йому трясся набагато ближче до табору, ніж до річки, і поки ми дотягнемо туди шлюпки всі сконаємо. Це не так, містере Сінклер, роздратовано сказав крозь. «Ми з лейтенантом Літлом підрахували, що затока з гирлом річки розташоване менше, ніж за п'ятдесят миль звідси». «Затока», – глумливо повторив за капітаном матрос на ім'я Джордж Томсон, відомий п'яниця і лидер. «А гирло річки Бека за п'ятдесят миль ще далі на південь», – продовжував Томсон. «Більше, ніж за сотню миль звідси». «Що за тон, Томпсоне!» – застеріг Кроз'є таким низьким і страшним голосом, що навіть цей нахабар хабару згублено кліпнув і опустив очі. Кроз'є знову обвів поглядом натовп і заговорив, звертаючись до всіх моряків. «Насправді геть неважливо, сорок миль до гирла річки Бека чи п'ятдесят, бо є гарні шанси на те, що там буде відкрита вода. Ми будемо плисти в шлюбках, а не волочити мимо їх». А тепер повертайтеся до своїх обов'язків і забудьте ці нісенітниці. Дехто з матросів завагався, але Магнус Менсон стояв як широка гребля, що втримує озеро їхньої непокори на місці. Рувим Мейл сказав. Ми хочемо повернутися назад на корабель, капітане. Ми думаємо, що там у нас будуть кращі шанси вижити. Тепер уже Крозія закліпав очима. Повернутися? На терор? Боже правий, рувиме, до корабля доведеться пройти шляхи завдовжки понад 90 миль, паковою кригою, а також через усю ту горбисту місцевість, яку ми вже пройшли. Сани і шлюбки не здолають їх? Ми візьмемо всього одну шлюбку, сказав Годжсон. Матроси за його спиною згідливо загомоніли. Про що ви в біса говорите, як це одну шлюбку? одну шлюпку, наполягав Годжсон. Одну шлюпку на одних санях. Ми занадто слабкі, і нас уже дістало до самих печінок, оте ваше бісове перетягування, сказав Джон Морфін, матрос, який був серйозно поранений під час карнавалу. Крозія проігнорував слова Морфіна і звернувся до Годжсона. Лейтенанте, яким чином ви збираєтеся вмістити 23 матросів в одну шлюпку? Навіть якщо ви поцупите один з вальботів, він вмістить тільки десятьох чи дванадцятьох з вас з мінімальними запасами. Чи ви передбачаєте, що десятеро або й більше з вашого загону помруть, перш ніж ви дістанетеся до табору? А вони помруть, і ви це добре знаєте. Набагато більше. У таборі терору залишилися малі шлюбки, сказав Сінклер, підступаючи ближче і прибираючи агресивної пози. Ми візьмемо із собою один вальбот і дістанемося до терору на ньому та яликах і гічках. Крозія спочатку витріщився на нього, а потім просто розсміявся. Ви думаєте, що на північний захід від землі короля Вільяма Крига скресла? Саме так ви, дурні, думаєте? Так, сказав лейтенант Годжсон. На кораблі залишилася їжа, багато консервованих продуктів, і ми зможемо піти під вітрилами до... Грозія знову розсміявся. «Ви ставите своє життя на те, що крига цього літа скресне достатньо для того, щоб терор був на плаву, що тільки й чекає на вас, коли ви підгребете до нього на своїх яликах, і що розводдя відкриються на всьому шляху, яким ми спустилися на південь, три сотні миль чистої води, взимку, коли ви нарешті туди дістанетеся, якщо, бодай, хтось із вас дістанеться». «На нашу думку, ця ставка має кращі шанси виграти, ніж ваша», – вигукнув стюард Ричард Ейлмур. Смагляве обличчя маленького чоловіка було спотворене люттю, страхом, образою і ще якимсь почуттям, що найбільше скидалося на захват від усвідомлення того, що його час нарешті настав. «Я хотів би піти з вами», – почав Кроз'є. Годжсон швидко закліпав очима. Кілька матросів перезирнулися. «Тільки щоб побачити ваші обличчя, коли ця ставка не зіграє, ви здолаєте важкий шлях через Кригу і Тороси лише для того, щоб переконатися, що терор розчавило Кригою так само, як розчавило Еребус у березні». Він дав людям кілька секунд, щоб вони могли уявити цю картину, а потім тихо сказав. Бога ради, запитайте містера Хані або містера Уілсона або містера Годдарда або лейтенанта Літла про те, в якому стані були корабельні кніци, в якому стані було стерно. Спитайте першого помічника Томаса про те, наскільки сильно розійшлися шви обшивки ще у квітні, а зараз липень, безголові ви, люди. Якщо крига довкола корабля розтанула бодай трішки, корабель швидше за все вже затонув. А якщо навіть не затонув, чи зможе хтось із вас чесно мені сказати, що ви зможете працювати на помпах весь час, поки виводитимете корабель через лабіринт розводь. Навіть якщо припустити, що ви пройдете зворотний шлях за час, який вдвоє коротший за той, який нам знадобився, щоб дістатися сюди від табору терору, ви прибудете на місце, коли настануть зимові холоди. І як ви збираєтеся знаходити шлях поміж крижин, якщо судно триматиметься на воді, а не затонуло, якщо ви не помрете від втоми, відкачуючи воду помпами день і ніч? Крозіє знову обвів поглядом на туп. Я не бачу серед вас містера Рейда. Він пішов з лейтенантом Літлом розвідувати шлях на південь. «Без лядового лоцмана ви матимете неабиякий клопіт, відчукуючи дорогу через млинцевий лід, притоплені крижини, пакову кригу та айсберги». Крузія похитав головою від безглуздя всього цього і посміхнувся, наче матроси прийшли до нього розповісти надзвичайно вдалий жарт, а не зчинити колотнечу. «Повертайтеся до виконання своїх обов'язків! Негайно!» – гарикнув він. Я не забуду, що вам забракло розуму, і ви з'явилися до мене з такими дурнуватими ідеями. Але я спробую забути той зухвалий тон, яким ви зверталися до мене. І сам факт, що ви прийшли як натовп бунтівників, а не як вірно піддані її величності, що перебувають на службі Королівського військово-морського флоту Великої Британії, які хочуть поговорити зі своїм капітаном. А зараз розходьтеся. «Ні», – сказав Корнеліус Гікі з другого ряду голосом достатньо гучним і різким, щоб втримати нерішучих матросів на місці. «Містер Рейд піде з нами, і всі решта теж». «З якого це дива?» – запитав Кроз'є, пронизуючи поглядом цього огидного тхора. «У них не буде вибору», – відповів Гікі. Він смикнув за рукав Магнуса Менсона, і вони обоє пройшли вперед повз стривоженого Готсона. Крозія вирішив, що першим застрелить Гіккі. Його рука стискала у кишені пістоль. Капітанові навіть не треба буде витягати зброю з шинелі для першого пострілу. Він вистрелить Гіккі в живіт, коли той підійде на три фути ближче, потім вихопить з кишені пістоль і спробує всадити кулю в лоба при шилипуватому велетню. Пострілу Торс навряд чи звалить Менсона. Іначе його думки про стрілянину матеріалізувалися, з боку берегової лінії пролунав звук пострілу. Усі, крім Кроз'є та помічника Купора, повернулися поглянути, що там сталося. Кроз'є не відводив погляду від Гіккі. Обоє чоловіків повернули голови тільки тоді, коли всі почали кричати. «Відкрита вода!» Це був загін лейтенанта Літла, що повертався з пакової криги. Людовий лоцман Рейд, боцман Джон Лейн, Гаррі Пеглар і півдюжини інших чоловіків усі озброєні рушницями та мушкетами. «Відкрита вода!» – знову прокричав Літл. Він вимахував обома руками, поспішаючи кам'янистим берегом, очевидно, не здогадуючись про ту драму, яка розігрувалася перед капітанським наметом. «Недалі, як за дві милі на південь, проходи достатньо широкі для шлюпок, тягнуться на схід на кілька миль, відкрита вода!» Гік і Менсон відступили назад і змішалися з шеренгою матросів, які невтримно раділи, вигукуючи один до одного і які ще тридцять секунд тому були похмурим натовпом заколотників. Матроси почали обійматися. Рувим Мейл виглядав так, наче збирався відмовитися від того, що задумав був зробити, а Роберт Сінклер осів на низький камінь, наче в нього підломилися ноги. Колись незламний духом формарсовий старшина заридав у брудній долоні. «Повертайтеся до своїх наметів і своїх справ», – сказав крозіє. «За годину почнемо вантажити човни, перевіряти щогли і таке лаж».